khusus yura min da khiliha kharijiha ruangan ini transparan, dari dalam nampak luarnya wa min kharijiha da dari luar nampak dalamnya subhanallah, ini luar seperti ruang kaca, ruang khusus sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah liman hadihil gurufah, siapa yang memiliki, siapa yang mendiami ruangan VIP ini wahir Rasulullah, maka Saya rasa menjawab Liman Alana Alkalam Bagi orang yang selalu berkata lemah lembut Kepada istri yang mencintainya Tidak pernah berkata-kata kasar Berkata lemah lembut Dia sudah berpisah dari ayah ibunya Hanya untuk menemani kita wahai para suami Alana Alkalam Dia mengucapkan sayang Mengucapkan cinta kepadanya Membuat istri merasa tenang di bawahnya begitu dia, seorang istri mengucapkan lemah lembut kepada suaminya ini dia khusus seorang ayah dan anak seorang ayah dan ibu mengucapkan lemah lembut kepada anaknya, lemah lembut seorang bos, lemah lembut kepada staf-stafnya, ini adalah calon ahli surga VIP yang kedua kata Rasulullah apa liman komal lain wana sunyam Yaitu bagi orang yang suka bangun di tengah malam Di saat semua orang tidur Subhanallah Ini dia amal rahasia Bapak Rukumullah Makanya Ayuk kita yakin bahwa kita akan dihisap Jangan menunggu orang Melihat kita untuk beramal soleh Kerjakan amal soleh Justru di saat tidak ada orang yang tahu Bahkan kalau perlu kata Rasulullah Biasakan berinfak Di saat tangan kirimu tidak tahu Apa yang diinfakan tangan kananmu sampai seperti itu cara merahasiakan amal soleh. Subhanallah. Begitulah kita diajarkan untuk selalu beramal. Kenapa? Karena kita yakin akan dihisab oleh Allah. Subhanallah. Sanafruqulakum ayyuhassakulah, fabiayi Allahirabbikum atukaziban. Setelah itu Allah menantang. Kepada manusia dan jin Yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Silahkan wahai yang mau membangkang Wahai yang tidak mempatu kepada aku Silahkan Kau bersembunyi Di balik langit Cari tempat persembunyian Silahkan Kau menghindar dari ketentuanku Silahkan Kau cari tempat persembunyian Kalau kau bisa menembus langit Cari langit Cari planet lain Cari Kalau kau bisa Kau tidak akan bisa mencari tempat persembunyian karena semua itu aku mengetahui di mana kamu berada Allah firman Ya ma'sharal jinni wal insi Ini istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ard fanfudzu la tanfuduna illa bisultan فَبِأَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان Jadi kata Allah, wajib manusia Kalau kau bisa, ayo cari tempat persembunyian Silakan, sembunyi, tembus langit. silakan Bumi, silakan, cari, cari Tidak ada Bapak ibu, satu hari ada salah seorang Minta izin kepada salah seorang khalifah Minta izin berbuat zina. Dia bertanya, ya khalifah, wahai khalifah izinkan aku berzina. Kata khalifah itu, silakan, silakan. Wah, dia gembira. Diizinkan berzina. Dia gembira. Dan dia bertanya, apa syaratnya? Syaratnya satu. Pas mau berzina, cari tempat Allah tidak tahu. Dia mikir, mana ya? Kayaknya enggak ada deh. Ya sudah, jangan berbuat. Kalau masih Allah tahu, jangan. Maka di sini, Barakumullah, kata Allah, silakan kau mencari tempat persembunyian, semua sadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah teknologi Allah. Jauh lebih dahsyat daripada teknologi KPK. Masya Allah. Luar biasa. Sadapannya luar biasa. Nah, Fabi'ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Nah, di sini Allah bertanya, nikmatkan bersama aku? Iya. Jadi kau merasa aman dengan aku. Jadi tidak ada orang yang yang dia itu gelisah bersamaku. Tapi yang gelisah orang-orang yang menjauh dari aku kata Allah Subhanahu Wataala. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wataala mengancam bahawa satu saat orang-orang yang lari itu menghindar dari aku kata Allah, mereka akan terkena sebuah api yang sangat panas. Allah Subhanahu Wataala mengirimkan kepadanya sebuah Api yang akan menyerangnya Allah berfirman Yursadu alaikum Syuabu minar Kalau mereka mencoba Mencari tempat persembunyian Satu saat Pasti mereka akan tersambar Oleh api Atau mereka akan tersiram Dengan timah yang sangat Panas Wanuhasin Falatan tasiron maka mereka tidak akan bisa lari dari pengetahuan Allah SWT. Dari adab Allah SWT. Yursalu alaikumah suwadum min nari wa nuhas Min nari wa nuhasun falatantasiran Fabi'ai alai rabbikuma tukadziban Waalaikumullah Pada bagian penutup dari kajian kita malam ini Kita diajak oleh Allah ta'ala Untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang akan datang Bahwa suatu saat kata Allah Langit ini akan terbelah Dan akan hancur Tidak ada yang Allah pertahankan dari alam ini Lalu kemudian kata Allah Juga pada waktu itu Tiba-tiba manusia langsung menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua nampak mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa menghindar semua mereka menghadapkan dirinya kepada Allah. Dengan membawa tanda-tanda. Apakah mereka ahli surga atau ahli neraka. Dan semua sudah ketahuan. Tanpa memberitahukan. Tanpa ditanya. Semua sudah jelas. Ini ahli surga. Ini ahli neraka. Tanpa ada pemeriksaan lagi Sudah tertandai dengan sendirinya Allah merekam ini dalam Al-Quran Bahwa ini akan terjadi Dan ini pasti terjadi Apa kata Allah? Pada waktu itu Langit akan terbelah Dan ketika langit terbelah Dia meleleh Ketika meleleh Timbul sebuah ledakan api Yang nampak seperti bunga mawar Dia benar-benar Saking panasnya itu ledakan Maka dia nampak seperti bunga mawar Katihan Lalu kata Allah Fabi'ayyi ala irabbikum matukatiba Bapak ibu Dia bertanya, maksudnya apa sini? Nikmat apa Di sini nikmat bahwa bumi ini, langit ini Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa ini nikmat Allah menghancurkan langit Allah pindahkan kita ke alam akhir itu nikmat Maka seandainya Allah biarkan dunia ini seperti ini Kita semua serba masalah Karena dunia ini Allah ciptakan penuh permasalahan Diurus masalah Enggak diurus apa lagi Sudah berusaha menghindar jangan sampai kena rugi Eh rugi kena tipu Ya Allah Sudah bekerja keras supaya untung Eh rugi Masya Allah Menikah masalah, enggak menikah apalagi. Menikah punya anak masalah, enggak punya anak masalah. Kebanyakan anak masalah, kebanyakan uang masalah lagi. Ya Allah macam-macam, dunia ini serba masalah. Enggak punya pekerjaan masalah, kebanyakan kerja masalah juga. Jadi semua serba masalah. Ini bukan tempat kita selamanya. Ni'mat Allah hancurkan. Kata Allah, aku hancurkan. Ni'matkan. فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Lalu kata Allah, begitu tiba saatnya hari kiamat, aku tidak ingin bertanya kamu satu persatu. Karena sudah nampak yang ini surga, ini surga, ini neraka. Sudah nampak. Kata Allah, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَمْ بِهِ إِنْ فبأي آلاء ربكما تكذبان pada hari itu tidak ditanya lagi oleh Allah siapa yang ahli surga siapa yang ahli neraka baik golongan jin maupun manusia Allah tidak bertanya lagi Semua sudah nampak yu'raful mujrimuna bi simahum fiyakhadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayi ala'i rabbikum tukaththiban pada hari itu semua nampak kata Allah pada hari itu semua nampak para pendosa mereka sibuk dengan dosa Allah kasih tanda bagi mereka langsung Allah menekuk mereka langsung Allah tekuk kakinya sampai menyentuh jidatnya dan kemudian dilempar ke neraka ini dia yu mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu diangkat mereka bin nawasi nawasi jidat al aqdam kaki tekuk langsung oleh Allah langsung ditekuk diikat dan dilempar ke neraka Insya Allah subhanahu wataala. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang rindu surga dan kita akan bersungguh-sungguh siap berkorban untuk bisa mencapai surga. Subhanaka Allahumma bihamdika. Aṣhadu allāhillāhi lā anta as-tafrīqā tu bulāik. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.